«Що ж, це нелегко. Дайте мені півгодини на роздуми». Ми пішли попереду, а Левко трохи відстав. Він крокував за нами, занурившись у свої думки. Обіратися ми собі не дозволяли. Це було б схоже на підглядання за людиною в такий відповідальний для неї момент. Левко закінчив юридичний факультет Московського університету. Він добре розумів, що нас чекає. «Хозарлюга?» – заздрісно мовив Бердник, помічаючи в Левкові твердість характеру, якої самому бракувало. «Гадаю, він погодиться. Мені теж так здається». Рівно через півгодини Левко не нас і, взявши обох за руки, проголосив. «Згода. Так тому й бути. Приєднуюсь. Виходить, нас уже четверо?» «З генералом Григоренком п'ятеро», – погодився я. «З Іваном треба поговорити, з Кандибою». Я негайно ж до нього поїду. Трохи засмучено, звинуватою посмішкою, Левко додав. Ви ж розумієте, моя оперативність вельми обмежена. Доведеться комусь із вас приїздити до мене. В цьому поки що немає проблеми, заспокоїв я Левка. А десь 4 листопада я вже був у Львові. О, ні, це не Чернігів. Навіть таксисти на привокзальній площі розмовляли українською мовою. У мене відлягло від серця. Таке ж справді ще не вмерла Україна. Ось коли перший рядок нашого національного гімну набрав найвищого драматизму. І в тому, що Україна не вмерла велика заслуга галичан. Вони були донорами української живучості. Компартійна Москва разом із Компартійним Києвом платили їм за це смертельною ненавистю. Особливо це відчувалося на площі біля собору Святого Юра. Гірко було дивитися на цю прекрасну споруду, що посідала панівне місце в центрі Львова. Собор і місто, навіть архітектурно, не лише духовно, так були споріднені, що одне без одного не могли існувати. Собор був обшарпаний, наче війна тут іще не скінчилася. Де раніше світилися проти сонця вікна, мабуть вітражі, тепер з'яяли чорні порожнини. Гайвороння гніздилася попід високими банями, заповнюючи своїм лементом найближчі квартали. Фактично собор був перетворений владою на гайворонічий інкубатор. Досить постояти на соборній площі, подивитися на оцей садистичний глум над душею народною, аби переконатися, тут і справді ще не закінчилася війна. Влада у Львові тимчасова, окупаційна. Яка біща чинила над львів'янами таку наругу? Михайло Гориня відшукав порівняно легко. Він жив у крихітному помешканні, де не було стін. Самі книги. Працював кочегаром. Дружина поїхала до батьків. Ми лишилися удвох і так розгулялися, мов заповзяті січовики. Накупили коропів, червоного вина і цілий день до пізньої ночі просиділи за столом. Були ще хтось із Михайлових друзів, але я нікого з них не запам'ятав. Щодо Олі... Михайлової дружини, то я познайомився з нею вже в Америці, де вона виступала з лекціями. Тут вона мені видалася зовсім іншою, ніж я її уявляв. Оля ще юною дівчиною була вивезена з батьківщини кудись за Урал, бо допомагала воїнам УПА, тож мені уявлялася жінка-воївниця». Але в Нью-Йорку перед аудиторією з'явилася тендітна мила жіночка, яка одразу ж зачарувала вишукану публіку прекрасною мовою, неабиякою освітою і глибоким змістом своєї лекції. Багато хто з чоловіків того вечора позаздрив Михайлові. Та повернімося до нашої зустрічі з Михайлом. Нам було так легко і просто розмовляти, ніби ми десь виростали разом. Про що ми тільки не переговорили? але здебільшого це була література. Я читав йому вірші з книги «В це світ тобі», відтак прочитав хрест, привезений у рукописі. Його судження були доброзичливі і влучні. Саме в той час привезли до Львова Зеновія Красівського, що був із тюремної психілікарні переведений до обласної, тобто загальної. Це вже фактично була воля. Наступного дня вранці, купивши фруктів та чогось поживного, ми пішли до нього на побачення. Лікарня містилася так, що треба було переходити незабудований простір І тільки тут ми помітили, що за нами на зерці тюпачили люди відомої професії Гадаю, не варто повторювати, що ми на них не звертали уваги До Зиновія нас не пустили, але передачу прийняли З нами порозмовляв лікар, який нам сподобався І взагалі враження про лікарню склалося добре Та інформація, що передувала нашим відвіданам, була якнайліпша Персонал лікарні вбачав у цьому незвичайному пацієнтові національного героя.